Nikasa safari yake ya kutaka kuingia wa Nairobi amezungukwa na wakuruba wenye ndimi za upanga. Tunaangazia siasa za naibu wa raisi nchini Kenya, Daktari William Samoe arapruto Ruto, ambaye aliona dunia kwa mara ya kwanza Desemba 21 mwaka 1966 huko Eldoret, kaunti ya Wasingishu nchini Kenya. Daktari William Samoe arapruto alijiingiza katika ulimwengu wa siasa mwaka 1992 chini ya vuguvugu vugu la Youth for 92, dhamira yake ikiwa kuhakikisha rais mtafafu wa Kenya Hayati Daniel Toraitich Arab Moi anashinda katika uchaguzi mkuu huo wa mwaka 1992. Tangu wakati huo vuguvugu vugu la Youth for Canon 92, Daktari William Arab Ruto hajarudi nyuma katika juhudi zake za kutaka kukita mizizi yake katika ikulu ya wa Nairobi. Wakati huo ambapo hesabu zake ni kutaka kumrithi rais Uhuru Mgei kenyata na kushikilia nafasi ya juu zaidi nchini Kenya, William Ruto anatajwa kama mwanasiasa aliyejenga mwenyewe na kamwe hayasahau maisha yake ya kuuza kuku. Na mara kadhaa alisikika akisema kuwa Mali zake kuzipata kwa urithi fumbo linaloonekana kualenga Raila Odinga na Rais Uhuru mgei kenyata ambao wazazi wao walikuwa watu wenye ndefu tangu majira ya ukombozi wa taifa la Kenya Ruto anaamini kwa asilimia moja kwamba Wakenya wengi ni wapambanaji taifa la Kenya linaundwa na vijana wengi sana ambao kwa sehemu kubwa wamemaliza vyo vikubwa na pingine hawana ajira lakini wapo ambao ni vijana hawajasoma alaba kufikia ngazi ya chuki kuu lakini ni wapambanaji kwa hivyo neno hasla kwa Ruto linamaanisha upambanaji na Uh, yeye anajipambanua kama mwanasiasa ambaye mali zake alizozipata hadi hivi sasa hajapewa na mtu ama si za urithi kama ambavyo anakuwa akisema uh, kwa wanasaasi wengine ambao wempata mali labda za urithi wa, wa baba zao ama mama zao ama wajomba zao mababu zao uh, waliopita lakini yeye anasema kwamba ameshuka kuku yeye anasema kwamba ameuza vitu ambavyo pengine hata mwananchi wa Kenya kwa kawaida akimsikia kwamba anasema ameuza hata amini hiyo ni, ni, ni mwanasiasa ambaye anasema yeye amepitia uh, Aisha magumu sana mpaka kufikia hivi leo maarifa ambayo ameupata haukuja kirahisi sana kama ambavyo wengi wanafikiri na kwa hivyo ameamua kutumia neno hasla kuonyesha kwamba yeye ni mpambanaji na wakenya wa, anawaaminisha kwamba wanahitaji mtu ambaye ni mpambanaji anayeweza kuwaletea mabadiliko na maendeleo kwa haraka sana na kwa maana yeye anasema uh, sera yake ama filosofi yake ya uchumi ni bottom up kuanzia chini uh, kujia juu na ni kitu ambacho uh, kimoneka kana kupata maarufu mkubwa baada ya Raila Odinga na vigogo wengine wa siasa kukihama chama cha Kanu na kuunda muungano wa Naki mwanzoni mwa mwaka mbili Daktari William Ruto alichukua nafasi ya katibu mkuu ile iliyokuwa ikishikiliwa na Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka mbili Rais mstaafu hayati Daniel Toroitich Arab Moi alitaka uhuru kenyata kumrithi hata na hivyo uhuru Kenyatta akangukia pua katika mikimbo ya uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili baada ya uhuru kenyata kushindwa katika mbio hizo za mwaka 2002 Daktari Arab Ruto aliendelea kuwa mshirika wake wa 20 kabla kumtupa na kujenga uhusiano wa karibu na kiongozi wa LDP siku hizo Raila Amaro Odinga katika kura ya maamuzi ya mwaka 2025. Ruto aliungana na Raila, ngusali ya Mudavadi na Rais msafafu hayati Daniel Toroitich Arap Moi. Na wengine kadhaa kupinga katiba kielelezo iliyojulikana kama kielelezo cha wako. Baada ya Ruto kujihusuru adhiifa katibu mkuu chama cha KANU na kujiunga na chama cha ODM, alikuwa watatu katika uteuzi wa kugombea uraisi baada ya Raila dinga aliyepata ridhaa ya jumbe huku musalimu davadi akiwa wapili hapa ndipo ruto alipoanza uhusiano wa wazi wa kisiasa na raila odinga na athari zake zikamfanya raila kubatizwa jina la Araknibey kutokana na ukaribu wake na watu wa jamii ya Kalenjin anakotoka william ruto waliozania siku hizo raila odinga kuwa mkumbuzi wao uchaguzi wa mwaka 2027 ulibua changamoto mpya kwa william ruto baada ya chama cha ODM kudai ushindi na kutangazwa kibaki kuwa raisi jambo linaibua utata mkubwa na ghasia zilizosababisha abisha maelfu kwa Kenya kufariki na wengine kukosa makazi. Katika sakata hilo William Ruto alikuwa kimbele mbele kudai haki hata shughuli ya kuhesabu kura ilipokuwa ikiendelea. Kama yanovotajwa na baadhi ya watu kuwa kinganganizi Ruto alitetea kwa jina na ukucha ushindi wa chama cha ODM siku hizo. Hali ilayosababisha baadaye kuchafuka kwa hali ya hewa ya kisiasa nchini Kenya kwa makundi ya simu kushambuliana na kuleta mafa makubwa. Pale wanasiasa walipokuwa kijaribu kutafuta mwafaka kuhusu machafuko hayo, baadaye serikali ya Mseto ilibuniwa William Ruto akateuliwa kuwa waziri wa kilimo na baadaye akahudumu kama waziri wa elimu jumla uhusiano wa daktari William Ruto na Raila Amolo Odinga ulianza kuingia shubiri kuhusiana na namna ya kushirikia washukiwa vurugu za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 2028 Daktari William Ruto alikuwa miongoni mwa washukiwa sita waliotajwa kuhusika katika kasia hizo. Yeye na washukiwa wenzake walitakiwa kufika mbele ya Mahakama Jinai ya Kimataifa ICC The nchini holanzi na huku katajwa kuwa mwanzo wa hasama kati ya William Ruto na Raila Odinga ambapo mwaka 2011 Ruto akafukuzwa serikalini na kubakia tu mbunge wa eneo la Eldoret Kaskazini lakini mwenyewe akiwa na ndoto kuu. Azma ya muuza kuku huyu kutaka kuwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya ilikolea zaidi. Mwaka 2013 akatangaza kugombea uraisi kabla kumuunga mkono Uhuru kenyata kwa kuunda muungano wa Jubilee ambapo Uhuru Kenyatta alishinda na kuapishwa kuwa rais wa 4 wa Kenya na yeye akamegiwa posho ya kuwa naibresi wake hata na hivyo mavibe makali ya mahakama kimataifa kuhusu uhalifu wa ICC alionekana kuchafua bahari yake ya siasa ambayo yangeweza kukatisha ndoto yake sawa na Uhuru Kenyatta ya kushika nyasfa za juu katika serikali ya Kenya kesi ya ICC ilioandaa Ruto na Kenyatta ilikash wana na viongozi mbalimbali mbali wa bara la Afrika. Baada ya kuwa na Raisi William Ruto aliandamwa na kashfa kadhaa ikiwemo ufisadi katika miradi mbalimbali mbali ya serikali. Wenye kumtetea wakasema hizo zilikuwa njama za kumchafua kuelekea uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili Japo Rais Uhuru Kenyatta aliahidi hadharani baada ya kipindi chake cha miaka kumi kumalizika angemunga mkono William Ruto kuingia Ikulu, alibadilika kama kinyonga tena kwa kasi ya umeme baada ya maridhiano kati yake na kinara wa ODM Raila udinga mwaka 2019 na hapo William Ruto na Rais Uhuru Kenyatta wakawa hawasemani luka zinazofanana kutoka hapo Rais Uhuru Kenyatta akawa na msuta na ibrasi wake William Ruto kwa kuanza kampeni mapema na hivyo kudhoofisha utendakazi wa serikali yake ila Ruto akashikilia kuwa hakukuwa na kumzuia katika njia yake ya kuelekea ikulu wa Nairobi baada ya uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili wakati fulani naibu ya Raisi William Ruto alidai kuwa idara za usalama nchini Kenya zilitumika kumdhoofisha kisiasa huku mmoja kijitenga na kashfa shilingi bilioni 39 za vifaa vya jeshi kidai kuwa shutuma zinazopoa wa yeye wakati washukiwa sakata hilo wanatamba uraiani mpasuko wakati ya rais Uhuru Kenyatta na William Ruto ulizidi zaidi Agosti 24 mwaka 2021 wakati rais Uhuru Kenyatta akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari katika ikulu wa Nairobi alimtaka William Ruto kuondoka katika serikali yake baada ya kuishambulia vikali rais Uhuru Kenyatta alionyesha dhahiri kukasirishwa na maneno ya wafuasi wa William Ruto lakini yeye akatia pamba Masikio siasa za Kenya zitabiriki na kwa maneno mafupi ni sana na kusema kuwa lolote linaweza kutokea. Jemu za kuku daktari William Samoe Arap Ruto atafanikiwa kuingia katika ikulu wa Nairobi katika chaguzi kuu mwaka 2022. Hilo ni swali ambalo litajibiwa na wa Kenya wenyewe.